Český krtek v CIA, Deník s Guantánama, Encyklopedie James Bond 007, Everest, jak jsme si to užili za reálného socialismu Padaná letní jablka, Podvolení, Sinén, Velké špionážní operace, Sak a země alkoholů. Musím začít předposledně jmenovaným Sakem, zprávu o něm jsem před týdnem nedokončil. Vydal ho host, napsali Mons oft a Markus Luthienmann ve Švédsku a je to zahajovací příběh nové kriminální série, v se detektiv Sageri, chlapík ze stokholmského předměstí a něco jako moderní Herkules snaží po jeho vzoru vyčistit ne v chléf, fleč kriminální podsvětí švédské metropole. Proto reklamní slogan tvrdit, že série je inspirovaná řeckou mytologií. Druhý díl už ve Švédsku vyšel, jmenuje se Leon. A ještě můžu prozradit, že Sak a jeho kolegyně Dennis se snaží zjistit, kdo nebo co stojí za čtyřmi zavražděnými aziatkami z masážního salonu. Je to nenávist, rasismus nebo obchod s lidmi? Nevšední čtení slibuje také román nositele Nobelovy ceny za literaturu z roku 2012 Číňana Moučena, země alkoholu, který vydala Mladá fronta. Zavádí nás do Číny 90. let minulého století, kdy se země pod dlouhém období bídy začíná znovu rozvíjet, ale, jak je psáno na záložce, cituji, s ekonomickým rozvojem tam roste i nenažranost jejich všich činitelů a to i na venkovie v provinčním městě jménem Kožalnice kolebce to lihovarnického výzkumu Protože Nobelová cena se nedává za pouhé detektivky určené pro zábavu a následné zapomnění, země alkoholu je, znovu cituji, více příběhem, v němž bujará fantazie a smích vyvěrají skýče socialistického hyperrealismu. Ale také je briljantním pojednáním o umění románu i po otevřeným oknem dotvůrčí dílny spisovatelovi. Slova o kýči socialistického hyperrealismu mě svedla ke knize, jak jsme si to žili za reálného socialismu, případně jak jsme si to užili za reálného socialismu. To U je vytištěno v závorce. Vydalo ji brněnské nakladatelství Jota a je označena jako Retro 2, neboť navazuje na předchozí knihu Retro ČS z roku 2013. Ony obě vycházejí z televizního pořadu retro populárního u a oceněného odborníky. Cyklus měl 190 dílů a za ním stál a obě knihy také vytvořil Michal Petrov, majitel snad nejbohatšího osobního archivu z bývalých 40 roků toho tzv. reálného socialismu. Musím říct, že je to pro a pro radost z ní skutečné obžerství, Slovy nepopsatelné, ale velmi, velmi cené. Souvisí to i s knihou ještě o dost větší, ale tematicky zase užší, úzké, jakou je encyklopedie James Bond 007 z Mladé fronty. Bohatě a žhýřivě obrazová publikace, stavějící pomník populárnímu filmovému hrdinovi, jeho zatím šesti představitelům, ale také jeho odpůrcům a milenkám a autům a zbraním a tak dále a tak dále. Nejnovější už třetí doplněné vydání kdo to potřebuje nechť to má Na Country Radio posloucháte knižní hitparádu připraveno s internetovým knihkupectví stream kosmas.cz Encyklopedie James Bond 007 kterou jsem vám představil před písničkou, je vhodným vstupem ke knihám o špionech skutečných neidealizovaných problematických a nejednou dokonce dvojitých pracujících pro obě strany Tak první je český krtek v CIA, čili cesta Karla Kechera z STB přes americké tajné služby do prognistického ústavu. Napsal novinář Vladimír Ševela vydalo nakladatelství Prostor. Je to zajímavé čtení, vycházející z autorových rozhovorů nejen s agentem, který se kvůli velkým ale v Československu 60. let nenaplněným ambicím dal zverbovat k úkolu proniknout do americké tajné služby a opravdu se mu to podařilo. Byl později v roce 1984 sice odhalen, dostal doživotní trest vězení, ale od dva roky později ho vyměnili za sovětského disidenta Anatolie Ščaranského. Potom pracoval v prognostickém ústavu a protože byl podobný typ jako Václav Klaus, prý si je někteří dokonce pletli. On však vzájemné blížší styky s ním popírá. Zaujala mě věta, že jeho někdejší nadřízení si dodnes nejsou jistí, Pro vlastně pracoval? Autor spovídal mnoho lidí jak doma, tak v Americe a rovněž v Rusku a výsledkem je objemný téměř 400-stránkový paperback plný jmen i velmi známých, protože tajemná postava tohoto špiona, který měl velmi krásnou ženu Hanu, se dovedla pohybovat mezi společenskou elitou a budila v ní kdysi tady a později za oceánem nebývalou pozornost. Dnes žije někde nedaleko Prahy. Také kniha známého novináře a spisovatele literatury faktů Karla Pacnera je o špionech. Pod názvem Velké špionážní operace vrcholu konce a dozvuků studené války ji ve druhém doplněném vydání navízí nakladatelství Daranus. Obrázek na vazbě ukazuje nechutný polibek někdejšího prvního muže sovětského svazu Leonida Brežněva s jeho německým soudruhem Honeckrem. Uvnitř je pak třináct kapitol a v každé drama. Však kniha získala cenu Egon a Erwina Kiše. Zajímavosti neberou konce. Dostanete odpovědi i na otázky, které by vás ani nenapadly. Třeba kolik zaplatili Sověti za osm roků výzvědné služby jen jednomu z agentů, kteří pro ně pracovali v centrále CIA? Málem 3 miliony dolarů, jen o něco méně. Nebo že jugoslávský vůdce Tito unikl atentátu a potvrně i smrti jen proto, že Stalina, který atentát plánoval, ranila mrtvice a umršel. No a nezapomeňte na epilog s názvem Špionážní hry nevychladly. Na Country Radio posloucháte knižní hit parádu přípravenost internetovým knihkupectvím kosmas.cz. Deník z Guantámy, který si vedl v americkém vězení na Kubě tamnější vězeň Muhammad Ould Slahy, po dlouhém jednání odtajněný nutně klade otázku, co se při ochraně svobody smí a co už ne. Chtělí západní svět zůstat demokratický a mravně neličitý aspoň se vlastními silami a schopnostmi vždy znovu očišťující. J. Dál mám před sebou z téhož nakladatelství životopis horského vůdce a horolesce Scotta Fischera, který zahynul při jedné tragicky skončivší expedici na Everest. Everest se také jmenuje a napsal ho Robert Bigby. Přípomínka prý toho, že je potřeba stále posouvat hranice a limity. No, nejsem o té potřebě přesvědčen, zvláště má-li být naplňována za každou cenu. Novinka slavného francouze Michela Huelbecka Podvolení, nový svazek edice světové knihovny o nám předestírá obraz doby, do které lze podle románu docela dobře dohlednout. Z Francie se vnístane muslimský stát, neboť tak bude rozhodnuto v demokratických volbách. To se mi nechce komentovat, ale četl jsem četl a lhal bych, kdybych řekl, že jsem se bavil. Spíš mě mrazilo. Mnohem víc potěšení je v hluboce lidských povídkách Dory Čechovy, české spisovatelky s ruskými kořeny, jak je uvedeno na knize nakladatelství Labirint Padaná letní jablka. Hybatelkami mužských osudů jsou v nich ženy, ale neznamená to, že by v ní muži byly jen bačkory k ničemu. Většina povídek, jejich jedenáct, je v námětu i v pojentě nevšední, ale vždycky jsou uvěřitelné. Přečetl jsem je všechny jedny s jiné s menší chutí, ale zavrhnout, odmítnout ji nemohl jsem žádnout. Na závěr mi zůstal Synen, volné pokračování předchozího románu Mona od švéda Donatie Selberia. Obě knihy jsou z knihy z Lín, na tu první sen nepamatuji na tuto druhou mi zas nezbývá čas. Můžu však říct, že titulní Synen, pravým jménem Akim Kec, sedí v izraelském vězení, protože byl odhalen jako špion hisbaláhu. Jeho druhové by ho rádi osvobodili, protože chtějí pomstu, masovou nákazu zákeřným virem. A prostředkem k uskutečnění jejich plánů je farmaceutická laboratoř v Upsale. No, doufejme, že se jim nic z jejich plánů nezdaří. Naschledanou příště, Milon Další díl knižní hitparády, připravené s internetovým knihkupectvím Cosmas.cz, uslyšíte opět za týden.